Bigarren unitatea. B atala. Telefono deiak bat. Astiz egunon? Egunon Lore, esan mirariri jartzeko mesedez. Bilera batean dago enkargurik ematea nahi duzu? Bai, esan bi har bilbon daukagun bilerara da joateko enpresako autoa libre dagoela eta nahi badu berak eramandezakeela. A dos, orainche bertan idatziko diotoharra. Mila esker, Lore. Ez horregatik.